Senyor Petrov, o potser hauria de dir senyor Reinhard Biermann. Al Berlín Oriental hi havia un orfenat especial, un laboratori d'experimentacions, s'aplicaven tractaments de rectificació de la personalitat dels nens. El Kinderheim 511, i sé que vostè n'era el director. N'estic segur que vostè n'estava al corrent de tot. Què volíem fer en aquell lloc, de l'antic Berlín Oriental? En aquell orfenat que es deia Kinderheim 511. Monstre fantasma del 511. Esperis. Esperis, senyor Petrov. Si no ho tinc mal entès, vostè psicòleg i també psiquiatre. I llavors la seva especialitat era la rectificació de la personalitat. El rentat de cervell. No ho acabo d'entendre. Vull dir que... Què hi feia un especialista en rentats de cervell ocupant el càrrec de director d'un simple orfenat? Si l'objectiu era educar els nens, segur que hi havia persones més capacitades per fer-ho. No ho troba? Besten No sé de què em parles, vés On són els informes dels resultats dels experiments que es van fer al Kinderheim 511? Corren molts rumors. Molts rumors d'on van anar a parar els documents secrets de l'Alemanya de l'Est un cop va caure el mur de Berlín. N'hi ha ja que diuen que els van enviar a Rússia, però que, desgraciadament, quan van passar per Romania, els van xampar de ple la revolta que va fer caure en Ceausescu i resulta que van desaparèixer. Però amb els documents del Kinderheim 511 dubto molt que passés el mateix. I sap per què ho penso? Perquè vostè és científic. I per un científic, les dades dels seus treballs d'investigació són més importants que la seva pròpia vida. Dubto que se'n desempellegués tan fàcilment. M'encantaria poder-los veure, aquests documents. Jo no en sé res. Què és el que volíem fer, eh? Allà al Kinderheim 511. No en sé res, ja. Va tenir èxit el seu experiment? S'ho passava bé, tractant la gent com conillets d'índies? Ah! L'experiment va ser un fracàs, oi? L'any 1985, el Kinderheim 511 es va incendiar. Corre el rumor que els nens d'aquell orfenat es van matar entre ells. Llavors, jo resulta que ja no era director. Jo no hi tinc res a veure amb el que va passar. Exacte. Vostè es va salvar de miracle. El director que el va substituir a vostè va ser el primer que van assassinar. Si hagués estat jo no hauria passat res, creu-me. L'experiment va ser tot un èxit. Vaja, vol dir que mentre vostè dirigia el centre l'experiment va tenir bons resultats? Ah, és clar. Això vol dir que encara que tots els documents que hi havia al Kinderheim 511 es cremessin a Romania... Les dades dels experiments que es van fer mentre vostè era el director es podrien haver salvat, oi? Estàs trepitjant un terreny molt perillós, noi. T'hi està jugant la vida. Que potser m'està amenaçant. Pensi que jo no tinc por de res. Ves ten Ni parlar-ne. Pensa anar al darrere seu fins que vostè em doni la informació que vull. Vés-te'n, vinga, i no tornis a aparèixer mai més. Ves-te'n! Avi! Com que trigaves tant, t'hem vingut a buscar. Qui és aquest senyor? Uh, no, no és ningú. Va, tornem a casa. No fiquis el nas en aquest cas. Com pot acabar els seus dies tranquil·lament envoltat dels seus nets un que és capaç de fer i unes coses tan horroroses als nens? Sí? Ja va. Qui és? Li porto un paquet de part del senyor Petrov. Petrov, dius? Espera't un moment. Ah. però en situacions així és molt pràctica. Corre! corre, corre. Ai, ai, Eva! No, no, Eva! A veure si l'aprens! La ai, ai, passa-li! Corre, corre! No, ara, ara, ara. Aquest matí mateix m'he hagut d'enfrontar una situació perillosa. Uns homes amb molt mala pinta m'han vingut a veure l'hotel. Són els seus nets? L'envejo per tota una vida molt relaxada. Li haig de confessar que quan hi havia l'Alemanya de l'Est i treballava de periodista en un diari, no m'havia imaginat mai que arribaria a viure així. Imaginis, ara en canvi vaig per lliure. Lliure! El concepte de llibertat no es podia concebre en un règim socialista. La llibertat és meravellosa. Si em ve de gust, el puc perseguir tant com vulgui. Ja fa una estona que el segueixo exactament des que ha sortit de casa. Viu en un lloc molt maco, amb unes habitacions molt grans. Deu pagar un lloguer molt alt. De dia prenc cafè tranquil·lament i passeja amb els seus nets. Ara ja no treballa, però porta una vida molt còmoda. I d'on treu els diners per tirar davant? Què ha venut les dades... De l'experiment fallit, potser? N'ha tret un bon grapat? Allò va ser un èxit. Llavors, segur que ho ha pogut vendre per un bon preu. Deixa'm en pau. vés i deixa'm en pau. Sí. Ai, caram, ha portat els nets a veure una pel·lícula i ara es mengen un gelat a la cafeteria. Hola, aquí viu el Sr. Petrova, què què puc passar? Hola. No m'ho puc creure. És horrorós. Ara aquest home torna a repetir l'experiment. Hi ha un barri de prostitutes a la frontera amb Alemanya. Tots aquests nens van néixer allà. N'hi ha que els van abandonar a la misèria poc després de la caiguda del mur de Berlín. Així vostè s'ha dedicat a reunir tots aquests nens per continuar els experiments que feia el Kinderheim 511, oi? Caram, senyor Petrov, que té visita. Sí, però no t'amoïnis. Marxarà de seguida. Per sopar-li vi de gust, que li faci nèclic aquesta nit. I tant. A tots els encanta el nèclic que prepara vostè, senyora Anna. la continuació dels experiments del Kinderheim 511? Com ja t'he dit, els experiments que es van fer allà van ser un èxit. No tinc cap necessitat de seguir. Que van ser un èxit, tio? El que vull dir és que en aquell moment ja vaig poder demostrar que el programa educatiu que vaig idear promoviu el desenvolupament de personalitats excel·lents. Educatiu? Com s'atreveix a dir que era un programa educatiu? Van experimentar amb persones! Espera't un moment, pensa-ho bé. Em pots dir què és l'educació? L'educació és formar la mena de persones que la societat necessita, oi? Trobar un mètode que eduqui els nens perquè quan siguin grans responguin a les necessitats de la societat. L'educació sempre és un experiment. El Kinderheim 511. No nego que allà es va dur a terme un programa educatiu molt avançat. Com pot dir-ne així de les atrocitats que van cometre? Atrocitats? Exacte, que potser no és conscient de tot el que els hi va fer aquells nens. No et pensis que perquè ets periodista i has descobert quatre dades, ja saps de què parles. Per què em mires així? Els nens que es van matar els uns als altres en aquell incendi també formava part del seu experiment, allò? Tu torno a repetir. Allò va passar després que jo deixés el càrrec de director. Va aparèixer un factor inesperat que va provocar una alteració del programa. Un factor inesperat? Què vol dir? Les tenebres... El nihilisme, l'odi, l'impuls de destrucció. Uns sentiments que qualsevol persona pot adquirir fàcilment. I precisament és això el que resulta que es va apoderar del Kinderheim 511. I tot va ser per culpa d'un sol nen. Això vol dir que tampoc va ser responsabilitat seva? Com ja t'he dit, l'experiment va ser un èxit. Això no és veritat. Tots i cadascun dels nens que sortien del Kinderheim 511 presentaven un tret en comú. Aquells nens eren incapaços d'estimar. Hmm. És una observació molt interessant. Bé, doncs ja hem acabat la conversa. Fes el favor de marxar i no tornis a aparèixer per aquí. No, la República Txeca és un estat democràtic. N'informaré Ni la policia. Vostè no té llicència per administrar cap orfenat en aquest país. Aquest lloc no està autoritzat. Si jo el denuncio, el detindran immediatament. Vols negociar? Què vols? Que t'entregui les dades de l'experiment a canvi de no denunciar-me? És aquest el tracte que em proposes? Hm. Nens, anem. Anem. Quin endús de cap? Us ve de gust anar a jugar a futbol? A futbol! Doncs au, anem! A es pot saber què vols fer? Ja ho has sentit. Anem a jugar Anem a jugar a futbol. Escolteu-me, El senyor Petrov m'ha proposat un tracte, però per vosaltres estic disposat a renunciar-hi. Si n'informo a la policia, vosaltres sereu lliures. Suposo que tots voleu marxar d'aquesta casa. Si marxeu de la casa, sereu lliures. Escolteu-me! Està rient? No ho entenc per què es diverteixen de debò. No pot ser! Vaya més maca. Sí. Señor Petrov, vos contei és veritat que vostè. Oh. Per què? Señor Petrov! Señora, no s'hi ha Petrov. Sisplau, aguanti. Avi! Avi! Escolti, qui ja ha sigut, senyor Petrov. és, Una dona. Una dona. Avi! Què t'ha passat, avi? En Jussanys! Avi, què et passa, avi? Senyor Petrov, no em digui... No em digui que vostè... La clau, eh? la clau, la targeta, el codi secret, és, és a la part del darrere del tercer calaix. A la caixa forta hi ha les dades de l'experiment i la cinta. La cinta? De l'entrevista que li vam fer a un nen. El vam, el vam hipnotitzar i el vam drogar. Perquè què ens expliqués el seu passat? El passat del monstre que va dur el Kinderheim 511 a la perdició. Ei! Ei! Ei! Què hi dius? Tu trobes que aquests nens no saben estimar? Senyor Petrov, vostè... Aquests nens no els ha educat de la mateixa manera que el Kinderheim 511. Nihilisme, odi, impuls de destrucció. Volia crear persones que no els deixessin emportar per les tenebres. Saps com s'aconsegueix això? Amb amor. Mm. Això mateix. Sí, va ser tot un descobriment. Senyor Petrov. Aquest sentiment és molt normal. És el que els pares senten pels seus fills. No. És un experiment. Episodio 42. Las aventuras de Steiner el Magnífico.